Губки моєї дружини кривляться у незадоволеній гримасі. Фі, така романтична історія і знову розлучення. Чому ви, чоловіки, такі скоти? Тільки дружина стає старою, одразу біжите до молодих. Я заперечую. Ну, по-перше, він не побіг до молодої, а залишився сам. А по-друге, ти ж сама все життя борешся з моїми старими речами. Цим штанам вже п'ять років, а цій кофті десять, треба купити нову. Передражнює її тон. Так правильно, ти ж солідна людина, ходиш як обідранець. От бачиш, виходить, що стару кофту треба поміняти, а стару дружину – ні. У чому різниця? Вона б'є мене в плече своїм гострим кулачком. Дружина – не кофта. Але ж принцип той самий. І зовсім не той самий. Той-той. А от того пузатого бачиш? З довгою білявкою? От-от. Він принципово знімає таких, що на дві голови вищі, за метр вісімдесят. Каже, що дуже швидко і відмов практично не буває. Бо такі дівчата недолюблені. «Мороки менше, а потенціал в них – ого-го!» «Які ви циніки!» «Це він цинік, а я романтик, бо вибрав тебе!» «Їрка сміється, ірці приємно!» «А цей от лисун, що до нас підходив, має підпільне прізвисько Шрек!» «Чому?» «Це геніальна історія! Він любить напитися так, щоб обличчям салат!» «Ну, дружина якось не витримала, і поки він спав, пофарбувала йому яйця зеленкою!» «Та ти що?» «Точно тобі кажу!» Місяць ходив із зеленими яйцями, тому й Шрек. «А що, він їх усім показував?» «Ну, не всім, але декому, мабуть, показував. І потім дружина його про це розповідала по секрету. Хвалилася». Ірка знову пирскає, хоч телезірці протипоказано реготати, а тільки широко посміхатися. Так воно більш статусно. Отак так з вами, мужиками, треба боротися. А звідки ти все це знаєш?» «Як це звідки?» «Серед людей живемо». «Це вам не телебачення, де усіх новин, як у сороки ворони. Цьому дала, тому дала, іншому дала». «Неправда твоя». «Хоча щось у цьому є». «Так отож, ж». «До речі, про Шрека. Він же цього так не залишив і помстився». Жінка якось зачинила його в хаті, щоб більше не пив. Повикидала гетюса з бару, з холодильника, усі нички повигрібала. Сказала, що більше не налє. «А він якраз у крутому піке». І це, як серпом по пальцях. Ходить по хаті, як тигр, нюхає, чого випити, а нічого немає. Інший, може б, і бісився, а цей – прагматик. Коли зрозумів, що без шансів, зайшов до жінки у гардеробну, відкрив шафи, взяв ножиці і акуратнесенько так порізав її одяг на довгі тонкі смужки. Весь одяг? Весь. Сукні, шуби, білизну, все, що було, уявляєш? Часу ж було багато. Воно висить на плечиках, тільки все стрічками. Хочеш, заплітай у коси, а хочеш, роби килимок. Нічого собі. Отак от, от, за один день порізав тисяч на п'ятдесят. Вона додому приходить, а там сюрприз. Навіть перевдягнутися нема у що. Боже, це ж скільки роботи! Несподівано вигукує Ірка. Мабуть, уявила себе на місці Шрекової дружини і оцінила розмір гардеробу. Нелінивий хлопець, нелінивий, рівненько дуже порізав. «Це теж вона розповідала?» «Ну а хто? Не він же!» «Боже, як так можна? Я не уявляю!» Раптом серед череди знайомих обличчя фіксую одне аж надто знайоме «Мирослав Коваль власною персоною, як завжди стильно неохайний і артистичний». «Мирославе, а ти як тут?» «Слава Ісу! То робота в нас така, хтось мусить святкувати, хтось працювати». «Тобто все це я показую на сцену, бухту та ресторан? Усе це ти?» «Старий, хіба ти ще не зрозумів? Режисер – то професійний організатор. Від першої шлюбної ночі до інавгурації президента. Тільки замовляй!» Я здивований. Вже кого-кого, а Мирослава зустріти тут не очікував. «До речі, відрекомендуй мене своїй дружині, бо по телевізору весь час її бачу, а в очі ще не мав такої честі». «А ви хіба не знайомі? Тоді, будь ласка, це моя дружина Ірина. Це Мирослав, професійний організатор усього». Мирослав цілує Ірці ручку. Майте на увазі, як на телебаченні раптом дефіцит свіжих ідей? Я завжди на поготові. Вона посміхається. «Наше телебачення, на жаль, обходиться без ідей, тим більше без свіжих. Ми тепер купуємо формати за кордоном і перекладаємо їх українською. Оце і все!» «Рекро! Але що маємо робити? Бізнес є бізнес!» «Ну і як тобі то все?» – обертається він вже до мене. «Круто! Скільки коштувало?» «Не питай, чому мене заплакані очі!» До речі, чи знаєш, що до господаря цього закладу вже приходили Донецькі і пропонували купити? Серйозно? Як ніколи. Так само, як у Дніпропетровську. А що було у Дніпропетровську? поцікавилася Ірка. Ти не знаєш? Це дуже симптоматично. Приїхав Янукович до Дніпропетровська, а там у як в клубі розкішний ресторан, схожий на цей, начебто каравела лежить на березі. Коротше, неймовірно, круто і смачно. Януковичу теж сподобалося. А на другий день до господаря приходять хлопці, приносять валізи з грошима. Що таке? Кажуть, ми купуємо, тут вистачить. Він, ресторан не продається. Вони, ти не зрозумів? Ми купуємо, значить, продається. Він, це не розмова. Вони, ти пам'ятаєш, що у тебе вчора був? Він, а до чого тут це? Вони, подумай два дні. Він подумав, відмовився. А за тиждень його підстрілили. Невідомо хто. Куля застрягла в голові. Хлопець, ледь вижив. О, така історія. Який жах. Не те слово. Мирослав, як справжній режисер, перебирав розмову до своїх рук. Нас в інституті вчили, що кінець вистави має бути життєствердним. Тож я буду бігти, а для вас оптимістична історія. Маю друга, журналіста Вахтанга Кіпіані. То він розказав одну цікаву брехню. Написав був колись статтю за Юлю Тимошенко, де зрівняв її з блохою. Мовляв, блоха має собак за транспорт. Учепилася за шкуру, проїхалася, як на трамвай, і на нову перескочила. Так і Юля. Спочатку проїхалася на Лазаренку, потім на Кучмі й Ющенку. Ну, взагалі, отакий от зоологічний образ. То статтю добрий голова адміністрації приніс на стіл президенту. Того одразу трафив шлях. Він викликає до себе господаря газети і питає. Гріша, хто такий Кіпіані? Ну, а Гріша – господар футбольного клубу. Звідки ж він знає, хто у нього в тій газеті пише? Для нього існує тільки один Кіпіані – зірка 70-х, легендарний капітан Білійського Динамо та Збірної Союзу з От він і відповідає. Кіпіані – футболіст. А Кучма почув то, схопив зі столу попільничку йому в голову. Твій футболіст, каже, мене собакою назвав. Ми з Іркою щиро зареготали. Ой, хлопці, у мене від ваших анекдотів потім зморшки на обличчі будуть. Край Боже, які анекдоти! Бігмето – щира правда! Мирослав ще раз нахилився до Ірчиної ручки, поцілував. Ну все, маю бігти, а вам бажаю добре відпочити. Па! Па-па!